أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا خال الله جل شانه استفارة الاشفقة onome koji je objavio Kur'an i uputio na pravi put i neka je salavat esalam na našeg poslanika, Allahuma minjenika, Muhammeda s.a.w. Ala, i na koji ome pravi put da sudnjega dana. Hvala Allahu Đulašanu koji nam je večeras omogućio i dao nam i vremena i zdravlja da se okupimo ovdje i da govorimo o hadisma Rasula s.a.w. Kao što vam je poznato, mi smo još u poglavlju o paharetu ili čistoči i večera ćemo početi sa 111. hadisom iz muslimove zbirke hadisa, a koji govori o zabrani mokrenja ili vršenja male nužde u vodu, a zatim kupanju u toj vodi. Pa kaže an Ebi Hureyre ta radijallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, a kaal, lai bu lenne ahadukum filma iddaimi, thumma yak tesilu minhu. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allahu posanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, neka niko od vas ne mokri ustaja vodu, a zatim je koristi za kupanje, jer zatim se kupa tom vodom. I sljedeći hadis je sličan također, 112. An Ebu Hureyre radijallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kal La tebul filma iddai min ladhi la yeđri thumme taktasilu minhu Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da Allahu posanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Nemoj mokriti ustajajuću vodu koja ne teče, a zatim se kupati tom istom vodom Znači oba hadisa su slična, prenose ih ili prenosi ih ebuhrere i govore o istoj temi. Znači ovim hadisima je zabrana, poslaniko a.s. zabrana mokrenja u stajaču vodu. I također zabrana kupanja tom vodom nakon mokrenja. Jel? Pa kaže u hadisu je zabrana mokrenja odnosno vršenje male nužde u stajaču vodu koja ne teče i zabrana kupanja takvom vodom. Razlog zabrane je jasan, kao što je poznato, jeli, mokraća ljudska je nečistoća i mokrenjem znači u tu vodu mi činimo vodu nečistom, odnosno nečistimo je i činimo je nezdravom, s obzirom da mokraća u sebi nosi mnogi uzročnike bolesti, odnosno Uh, otpadi ljud, iz ljudskog tijela i ona je nezdrava. Pa znači tako bi stajača voda koju se insan pomokri postala nečista i nezdrava. A znamo da islam pridaje veliku i ogromnu pažnju općenito čistoći ljudskog tijela a posebno čistoći vode koja je neophodna za jedan normalan ljudski život, prije svega kao piće A neophodna je i za čišćenje, kupanje, abdest i druge e, naredbe islama bez kojih ne možemo zamisliti izvršavanje islamskih naredbi kao što je namaz, učenje Kur'ana i ostalo. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također zabranio da se okupamo u stalanoj vodi na način da se u cielosti zagnjurimo u nju. Jer tako ćemo ju činiti nečistom za drugi. Znači, ako se radi o nekoj stajačoj vodi, koju, znači, koja, se, koja ne teče i koji ne dotiče i nova voda, koja ne pročišćava, zabranjuje da se zagnjurimo u tu vodu ovaj, i da, znači, cijelo tijelo, jer tako ćemo ju činiti nečistom za drugi. Kako ćemo postupati? Postupat ćemo tako što ćemo iz te stajače vode grabiti vodu i kupat se van njih da je ne bio nečistili i da bi ostatak vode mogli koristiti drugi mimo nas vidimo iz te strane kako islam pridaje pažnju očuvanju, odnosno čuvanju i uštedi vode čemu govori i drugi hadisi jel? onaj hadis koji govori da ne rasplamo vodu pa makar bil na, na rijeci koja teče ako se radi o tekućoj vodi znači voda koja teče Rijekama, potocima i sličnom, onda nije zabranjeno vršiti malu nuždu u nju, ali je preće da se i to izbjegava. Znači nije zabranjeno, ali je preće da se i to izbjegava, jer i na taj način možemo uznemiriti ljude, pa i životinje, a sve ovo što uznemirava druge u islamu je ili zabranjeno ili pokuđeno. Znači u svakom slučaju može biti najmanje pokuđeno. Ako se radi o manjoj količini tekuće vode, po nekima je u takvu vodu mekru odnosno pokuđeno mokriti. Ako se radi o, nekoj, uh, o nekom manjem izvoru ili nekom ma manjoj količini vode, po islam, nekim islamskim učenjacima mekruh ili pokuđeno je mokriti u takvu vodu. Ovdje se postavlja jedno pitanje, namreće nam se jedno pitanje. Ako se radi o većoj količini stajaće vode, većoj količini stajaće vodine. Neki smatraju, znači smijemo li, smijemo li mokriti u nju, to je pitanje, neki smatraju da je mekru u nju mokriti. Na osnovu ovoga, ova dva spomenuta Hadisa i drugih Hadisa. Da je mekru i pokuđena mokriti u nju. A u vezi mokrinja u stajaću vodu vodu, pa kažu Malikije odnosno u, učenjaci Malikijskog mezheba smatraju da je to mekruh, da je mekruh Ambelije odnosno učenjaci Hambelijskog mezheba i Zahirije smatraju da je to haram znači ako činimo to, činimo gri jer haram povlači gri dok treći smatraju da je zabranjeno vršiti nuždu, malu nuždu u malu količinu, a pokuđeno je u veliku. Znači on je prvi razlik, ako se radi o maloj količini vode, da je tu zabranjeno vršiti nuždu, haram, a ako se radi o većoj količini vode, da je tu pokuđeno ili mekruh. Mada nisu ovaj precizno odredili u kojoj količini vode, se, koja je to manja, koja je veća količina vode. Na osnovu hadisa i ovih mišljenja islamskih učenjaka mi možemo kazati da, o, da je ova zabrana, da poglači tahrim, odnosno da je zabrana, da se odnosi na haram, na strogu zabranu. Na, strogu zabranu. na osnovu hadisa, jer Bosanika Islata Islama nije kazao, nemojte mokriti manju količinu veću, nego je kazao, nemojte mokriti u, u vodu koja ne koja ne teče. Prema tome ispravnije mišljenje da je zabranjeno mokriti ovaj, inače ustajaću vodu. Prema jedinstvenom mišljenju Leme, odnosno prema konsenzusu iz ovoga se izuzmaju velike vodine površine kao što su more jezera, naravno. Velike vodine površine kao što su more jezera, tako kažu islanski višenjaci. Međutim, da, da, pitanje je da li da li se voda u jezerima kreće i u morima? ona svakako kreće i to je ovaj na taj način se pročišćava a radi se također izuzetno velikim ili ogromim količinama vode tako da i velike količine nečistoće neće nauditi neće nauditi a sad da dolazimo do ključnog pitanja to je kada voda postoji nečista kada voda postoji nečista odnosno neupotrebljiva za abdest, za gusubu Pa, da li je voda, pitanje se postoje, da li je voda koju se pomokrilo, da li ona čista ili ne? I oko ovih, znači, pitanje ili oko pitanja postoje različita mišljenja islamske učenjaka, a to je, ako se voda promijenila zbog nečistoće, to je jedno stanje, ako se promijenila zbog nečistoće, onda je po iđumavu, odnosno po konsenzusu islamske učenjaka voda nečista, Bila ona u malo ili velikoj kličini. Znači, ako smo, imamo dvije, dva pitanja ovdje. Prvo je, taj sam čin mokljenja, on je zabranjen, je li tako? E sad, nakon tog čina, šta je sa vodom? Da li ona čista ili ne? To je drugo pitanje, da je, znači, ra, ovaj, razdravimo ta dva pitanja. Prvi čin je zabranjen, zabranjeno mokljenju stavljaču vodu. A drugo je pitanje da li je ta voda čista ili ne Pa kažu, ako je promijenula, zbog nečistoći, ako ona promijenila određena svojstva, spomnju se na tri svojstva, boju, okus ili miris, onda je ona nečista bila u maloj ili velikoj količini. Ako se voda nije promijenila, druga situacija, drugo stanje, ako se voda nije promijenila usred nečistoćeg, usred znači mokljenja vodu, a radi se o većoj količini, Po džmavu, ona je čista. Po džmavu, ona je čista. A ako se radi o manjoj količini vode, koja se nije promijenila, e sa tu i islamske učenjaci se razilazi. Znači, ako se radi o manjoj količini vode i neko se pomokri u tu vodu, ali nije promijenila ta svoje svojstva, šta je sa njom? Je li čista, nečista? Kaže, Ebu Horere je smatrao Ibn Abbas, Hasan al Basri, Ibn Elmusej, Efeuri, Dawud, Malik i Buhari smatraju da voda nije nečista, iako se radi u manjoj, manjoj količini, jer nije promijenila jedno od tri svoljstva. Znači vidimo ve, jedan veliki blužas Haba i Trebina i generacija, znači kojeva Buhari smatraju da takva voda nije nečista, iako je u maloj, manjoj količini, jer nije promijenila nakon mokrenja tu vodu, nije promijenila nijedno od tri svojstva, boju, okus ili miris. Dok na drugoj strani, Ibnu Omer, Muđahid, hanefijski pravnici, šafijski i hambelijski smatraju da je voda nečista samim kontaktom sa nečitoću. Mada naravno, mišljenje ovih prvih, ovih prvih je ispravniji, ga pojačava i podržava hadis koji prenosi jebu u mamel, bah ili, da je poslanik, ali to se nam rekao, vodu ništa ne može onečistiti, osim ako joj se promijeni miris, okus ili boja. Slično predoju bilježi i erbejnati. Znači voda može biti nečista samo ako joj se promijeni jedna, tri svojstva, boja, okus ili miris. I to je značeno zlato pravilo kada su u pitanju Kada je pitanje voda i to da li je čista ili nečista i kada postaje nečista kada čista. Ima veš jedan hadis koji govori o toj količini vode koja se ne može nečistiti. Hadis i mnogi ga smatraju slabim da ih pa kaže u tom hadisu da sani kalesa da save ko ida Kaže ako je voda količini dva kurleta odnosno to je jedna mjera za vodu Ne može se on nečistiti. Kad se da ih i ako se voda on nečisti zbog nečistoće i promijen, jedno tri svojstva ona nečista. To je pravilo. Je tačno nislamski učenjaci fakih i nisu složni oko toga kolika je to količina, ova dva kurleta ili kurletein, kolika je količina. I neki spomnju tamo da je to uh, količina od 400 litara. Ako je zabranjeno mokriti u stajaću vodu, šta je sa vršenjem velike nužde, islamski članci kažu, iako tu se u hadisu spominje, zabrana je treća i žešća ako se radi o velikoj nuždi. S toga, znači, nosno ovoga hadisa zabranjeno je vršiti veliku nuždu u stajaću vodu. Ovaj hadis, kao i mnogi drugi koji koji spominju vodu i čistoću vode, jasno ukazuju Uh, koliko u pažnju sam pridaje higijeni, odnosno ekološkoj, ekološkoj kulturi. Još u tim, u, prije, znači, 400 godina postanik, al. je udario temelje higijene, udario temelje uh, odnosa prema prirodi, odnosno temelje ekološkoj kulturi. 113. hadis govori o mokrenju i od, o čuvanju od mokraćeje. ابن المنذري هذا الحديث يتحدث ماذا يتحدث عندما يتحدث عزابه يتحدث عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال اما انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا bi asibin rab bin fashaqahu bi thnain thumma darasa ala hada wahidan wa ala hada wahidan thumma qala la'allahu an yukhaffafa 'amalahuma ma lam yaibasa umukkenju chuvanja od mukrci ibn abbas radhiyallahu anhu rekao alaw mosanih sallallahu alayhi wasallam je prosio pred kabura i rekao njihovi vlastnici su izloženi kazni odnosno Ovdje je predo njeo vlasnicu, nisu vlasnic kaborova. Znači, ova dvojica koja leže u ovim kaborovima su izloženi kazni, a nekažnjavaju se zbog nečeg velikog. Jedan od njih je prenosio tuđe riječi, nemimet, a drugi si nije čuvao mokreće ili od mokreće. Zatim je zatražio sirovu palminu granu, raspolovio je, znači na dva dijela je zabio svaki kabor po jednu polovicu, a zatim rekao možda da im se olakša dok se ne osuši, to dok se ne osuše grane. Hadis govori o dva pitanja. Prvo pitanje je čuvanje od mokraće, to je obaveza. Dakle znači, obaveza je čuvati se od mokraće da ne uprljamo svoje tijelo i svoje odjeću kada vršimo malu nuždu. I obaveza je se čistiti poslije male nužde. To je obaveza jer Od te čistoće nam zavisi čistoća tijela i odjeće, a bez toga ne možemo uklanjati. Onda su nam namaze neispravni, pa makar redovno uklanjati. A drugo pitanje je kaburski azab ili patnje u kaburu. Poslanik nekih srlata vesela, znači prošlo je sa shardima pored neka dva kabura, pa mu Allah otkrio da čuje njihove patnje. Otkrio da čuje njihove patnje. Pa je zastao i rekao da se ta dvojica, jer oni doživljavaju azabe, kaborske, zbog određenih griha. Kaže, ali ne kažnjavaju se zbog velikih griha. Pa ću vidjeti zbog, če, zbog čega, to pa sam nika rekao, zbog nečeg velikog. Ne kažnjavaju se zbog nečeg velikog. Je li to zaista veliko ili nije? Jer sam ne mimet prnašanja tuđih riječi je velikih griha. Dok ovo nečuvanje odmokreće ne ubraje svijet velike grijehe. Pa ćemo vidjeti zašto je psanih to spomenuo. Jedan od njih je prenosio tuđe riječi, prenosio od drugog do drugog da bi zavadio i širio fesad, smutnju to je gnusno djelo, jedno od najtežih djela, gibet i nemimet, ogovaranje i prenošanje tuđe riječi, a drugi si nije čuo odmokreće. Kažu islamski učenjaci, nije se čuo preobavljanju nužde što se mnogi ne čuvaju, uglavnom muškarci, jel? Mokre i stojeći, ne glede hoće ovaj, onečistiti odjeću, svoje tijelo i tako dalje. A što se tiče poslanikeva, to sam nam reči, ne zbog nečeg velikog, islamski učenjaci kažu, po njihovom mišljenju nije bilo veliko. Znači, po mišljenju ove dvojice dok se to činili, oni to nismatrali velikim, ne mimet, onako uspriču, uskahu, jel? prenosi ovaj što što je kazao i tako dalje. Na prvi pogled nije to neko gnusno djelo, ali kada razmislimo o njemu, vidjet ćemo da su njegove posljedice fatalne e, za međulutske odnose, za dostojanstvo čovjeka i tako dalje. Zavodža, zavoditi dvojicu je to veliki gre, kao što je veliki sevab dvojicu pomijeriti. A ne imetom prenošenjem tuđih riječi i zavodžama. Kažu Drugi, njem to bilo veliko da ga ostavi, to je da su ovaj njem bilo teško da ostavi to djelo. Mogli su jednostavno da taj što se ničuvom okrči, mogao je jednostavno, nije to teško da se sačuva od toga, i onaj što je plavo pričao, prenosio, mogao je sačuvati svoj jezik. Ja sam da sebe nauči da ne prenosim tuđe riječi, nije to teško. Nije to teško kao druga drugi zahtjevi u, u islamu. I kažu treći Da ova djela, da nisu od najvećih grija, od onih najvećih, nego su veliki grije, ali ne spadaju oni, veli, na, ne, oni najveći grije. Što je dokaz da čovjek može dopasti kaburskog azaba izbog nečega što on to smatra nebitnim i oprosit će to, ali, da, da dođi do kaburskog azaba. Zato je velika stvar bojati se grijea, bio on veliki ili mali, kao što, kao, što je to stanje mina da gleda na grije svoje kao na brdo koje se može sručiti, nađi da se boji svojih grijeha. Se boji svojih grijeha i to je to je ovaj vrlina bogobojaznih. Boji se i malog grijeha. I nije pretjerivanje ako se čovjek čuva i velikog i malog grijeha. Da kažemo zaniko on pretjeruje čuva se i mali grijeha. Nije to pretjerivanje. Jer mali grijes su opasni, koliko je veliki ako je čovjek ustrajen u njima, i ako se nekaj, i ako se gomilaju. Jer vidjet ćemo ovdje da su ova dvojica bili ustrajni s ovim grijesima. Bili su ustrajni. Nije to jednom u radiju, preveno tuđe riječi je vidio što je radiju i pokravo se. Stalno je to radio, kao i ovaj koji se stalno nije čuo odmokraći. Znači Hadis je dokaz da postoji kaborski azad. E, to je pitanje akideji patnja u kaburu nakon smrti, da će određeni ljudi, pored nevjernika, da će i vjernici, mnogi doživjeti kaburski azab. I te, to je azab, ali to je prva stanca hireta je od toga je poslanik Ali se Isilatvesa nam tražio zaštiti kod Allaha od kaburske fitne, smutnje, odnosno njih pitanja, iskušenja, ispita i nakon toga od kaburskog azaba, ako ne položimo te ispite, jako smo svojim djelem na ovome svijetu zaslužili taj azab. Zašto je nečuvanje od mokraće navedeno uz nemimet kao velike igrije? Znači, ovaj, nemimet jeste velike igrije i posljedice su velike, ali nečuvanje od mokraće, to ne čini nikakve posljedice i štetu drugima. Kažu islanski učenjaci zbog toga što nečuvanje od mokraće povlači neš, nečistoću tijela i odjeće, a samim tim i namaza. Odnosno, neispravnost namaza. Pa imate ljudi koji ne znaju propise, nisu svjesni, recimo glavnom, ili oni koji slabo učeni uvjeri, pa kad klanjaju, i kad klanjaju rijetko jeli, ne vode brigu o tome, pridu nečisti u džamiju prljavog i tijela i odjećeg i naravno taj namaz neće biti primljen, kao i stari ljudi koji ne poznaju te propise pa ne vode brigu o tome. Vidimo je, koliko upražno je sam pridaje čistoći da vodi i o najsitnijim detaljima vodi brigu. Mora se otići, moramo klanjati čisti, moramo biti čisto i tijelo ljudeći, jer to je jedan od uvijeta šarta u ovaj ispravnosti namaza. U ovog hadisu poslanika, ali je sada to sam kaže, on je prenosio tuđe riječi, što znači da je to činio često, bio ustrajan u tome, kao i ovaj drugi, on se nije čuvao od nokreće, znači u više slučaje bio ustrajan u tome. Što znači da izuzimaju se ljudi kojima se nekad može desiti da uprljaju, uprljaju svoju odjeću zbog nepažnje ili ili. neke druge okolnosti, ne, oni se ne, na njih se ne odnosi ovaj hadis. Zašto je poslanika Elisala, to je nam stavio tu sirovu granu, palne na njihov kabor. To je jedna nepoznanica za mnoge, i sad postoji, ovaj tumačenja i pretpostavke islamskih učenjaka, zašto je stavio Kaže, sirova grana čini tespih, odnosno slavi Allaha i možda će ovome i meji to svijetljiti ili prosvijetljiti kabor i tako ovom ulakšati. Dok čini tespih na njegovom kaboru, jer sve što je stvori čini tespih Allaha. Pa kažu iz nas ključenjaci, pa čak i neživa priroda. I živa i neživa priroda. Čini tespih. I životinje, znači i biljke, i neživa priroda. Čini tespih. To je jedno tumačenje, i kažu, oni koji se ne slažu s ovim, kažu da da je mudrost ovog poslanikovog postupka nepoznata. Naravno, cilj da se olakša ameitu, kao što je hadisu, da će to olakšati, a na koji način to je nepoznato? I oni su stali na tome, jel? I kažu da ovaj postupak nije propisan ostalim muslimano, kao što i nije, jer poslanik ali je, vrst, jer je samo u ovom slučaju to uradio, nikada više. Pa kažu, vjerovatno zato što mu Allah ukazao na patnju tih, u tom jednom momentu je ukazao, u tom slučaju poslanik je htio da je na taj način lakša. Znači nije propisano da čovjek da odemo na kabur neće i da mi stavljamo te sirove ovaj, grane, da, da se lakšava kaburska patnja. Prvo i ne znamo da li ima kabursku patnju, a poslanik je znao za ovu dvojicu, a drugo ovaj, to nije propisano ostalim muslimanima. سلي شي حديث قالوا zabrani ciščenja عبد الله بن ابي حاتم عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذاكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء Zabrano je čistiti se posle e, nužde desnom rukom. Abdullah ibn Abi Katade prenosio od svog oca, radijallahu anhuma, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Neka niko od vas ne drži svoj spolni organ desnom rukom dok mokri, neka se ne čisti posle nužde desnom rukom i neka ne pušaju posudu, onu posudu koju iz koje pije nešto ja." I se u ovom gdje spominje nakoliko pitanja, prvo je da e, zabrana držanja polnog organa desnom rukom dok se, dok se mokri, dok se vrši mala nužda, također zabrana čišćenja posle male i velike nužde desnom rukom i zabrana puhanja u posudu kada pijemo, da pu, pušimo ili pljukamo u posudu. Što se tiče zabrane držanja polnog organa desnom rukom i zabrane čišćenja posle male i velike nužde desnom rukom, To je zbog toga što je desna ruka stvorena i predviđena za čiste i začasne poslove kao što je jelo, kao što je piće, kao što je rukovanje i slično. A lijeva ruka je predviđena za one manje čiste poslove kao što je čišćenje poslije poslije mali i poslije velike nužde. I ovo je, znači, islamski edep, islamski bonton koji također još jedan put potvrđuje koliko koliko u kulturu ima islam i znači edep i higijenu. Znači ukazuje na visoku zdravstvenu kulturu i higijenu u islamu. Također u hadisu spominje zabrana puhanja u posudu jer to donosi mnoge štete. Kada pijemo znači vodu ili nešto drugo iz posude pa će nekog poslije nas piti jer to nije zabranjeno po islamu Može posle nas neko piti iz iste posude, je bo inicist, ali postoji znači opasnost da je neko bolestan da može prenijeti ovaj svoju bolest ili uzročnik bolesti na onoga koji kasnije pije iz te posude. Postoji znači mogućnost da, da je da to čini neprijatno za one koji će posle njega piti, ako ovaj vidi da puši posude tako dalje. Ove poslanikova se nam zabrane da li one povlače tahrim, odnosno da li ovaj čin haram ili keroahet, odnosno da li je mekruh. Znači da li je uh, ova zabrana držanjem spolu organa desnom rukom dok se motli i čišćenjem desnom rukom poslije nužde je haram ili mekruh, Zahirije smatriju da je tu haram, dok i džumhur ili velika većina islamskih učenjaka smatra da je to nekruh, a za poslanika zabrano ovom hadisu je odgojnog karaktera. Ač znači je odgojno karakter. Sljedeći 115. hadis govori o e, pranju vodom posle velike nužde i to je osnova. Ačo pa videti, kaže Enes ibn Malik da je Al-Anwar rekao jednom je lao poslanik sallallahu alejhi ve ušao u palmovik tom privukom ga je pratio jedan dječak koji je nosio bardak, bio je najmnođi od nas, ostavio je bardak kod jednog lotusova drveta, a lauposanik s.a.v. se nakon obavljanja nužde je oprao vodom, a zatim došlo među nas. Ovaj hadis je osnova, znači govori o tome da je osnova pri čišćenju voda. Vidjet ćemo kasnije, spominju u ovom sljedećem hadisu, spominju se i ovaj, kamenčići i drugi prijedmeti čišćenja poslije velike i mali nuždi. Sljedeći hadis vaš govori o tome o potiranju kamenćima nakon nužde. A pa kaže, je Buharirel dio delanu prenosi do poslanika sallallahu alejhi ve da je rekao kada se neko od vas potire kamenjem posle nužde i neka to bude i neparan broj puta, a kada se obdisti neka ulje uno svodeja zatim neka se osuši. Inače ako nemamo vode, pa čak i ako imamo vode, praksa poslanika sallallahu selleme bila da se pošto nakon velike nužde čisti kamenčićima i to tri puta, najmniej tri puta, jer kaže da e, najmniej tri puta je dovoljno i igarante da ćemo se dobro očisti posle velike nužde i pa i posle male. Po rečima je obaveza znači da to bude najmniej tri puta. Znači tri puta najmniej, ako se ve, više od toga, ako se čistimo vi, sa više kamenčija, da tu bude 5, 7, 9 i tako dalje, neparan ne parantove Neki učenci kažu da ni obaveza da bude to bude kamen. Nije obavezno da to bude kamen, nego da može i drvo i drugi čvrsti predmeti, čvrsti predmeti kojima se može ukloniti fizička nečistoća i da se kasni ako imamo vodu da se možemo, da se možemo rahato toga oprati vodom. I sljedeći nam hadis također govori o tome, govori o da je dozvoljeno potiranje kamenjem ili kamenčićima nakon nužde, a zabranjeno je baligom i kostima. Pa kaže, Selman radijal ango rekao, upitan sam, je li istina da vas je vaš poslanik, salallahu alaihi salame, pućio svemu pa čak i propisima prilikom obavljanja nuždi? O jedan jeve i žido upitao Selmana, farisija. Jel istina da vas je vaš poslanik taj koji oni nisu priznali za poslanika, znali su da je istina, da vas se poučio svemu i najsvitnijim stvarima. I ovaj hadis je najbolji dokaz da je islam savršena vjera koja ulazi u najsvitniji detalje života, u sve segmenti života. Pa čak kako obaviti nuštu. Za, za, ovaj, za mnogi je to nepoznanice, ja ne spominjem to njihovi, njihovi izvori religijskih, vjerskih. Pa kaže, odgovorio sam da, tako je. Jel. Zabranio nam je kada obavljamo malu ili veliku nužu da se okrećemo prema kibli, o tome smo govorili u prošlijim ili predavanjima. Zabranio nam je da se čistimo poslije nužde desnom rukom, to smo malo prije spominjali. I zabranio nam je da se potirimo sa manje od tri kamena ili da se potirimo balegum ili kostima. Ovo, ovaj zadnji dio Hadisa nas zanima, to je da se potirimo balegum ili kostima. Zbog čega je zabranio da se čistimo... Ovaj nakon nužde balega gumi kostima, balega zbog toga što je to sam pošto je ona nečistoća. Ona je nečistoća, a nečistoća se ne mogu ukloniti drugom nečistoćom. A što se tiče kosti, zbog toga što je to je li hrana džina. Hrana džina ko što se ovaj spominje u drugim predanom ovoga hadisa. Balega zbog toga što je nečistoća, a kosti zato što su one harana džina. I ponavljam, kažem, čišćenje nakon velike i male nužde može se, ako nema vode, voda je osnova, može se izvršiti bilo kojim čvrstijim, tvrdijim predmetom, ako nije nečiste, ako se ne radi u nekom svetom predmetu. Znači, može to biti i maramica i papir, međutim, ne smije biti svet predmet, nešto što je vezano za vjero. Gdje to je, znači, u sa ovaj islamskim principima i to je čak običaj onih koji robuju šeitenima odnosno džinima sihirbazi i ostali da bi, da bi ovaj, zadobili njihovu naklonost njihovu uslugu ovim bi završili večerašnje predavanje ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu svima nam od koristi i da nas povuće vjeri i da budu jedan novi i dodatni da obnovimo svoje znanje o ovim stvarima, jer iako se radi o nekim, rekažem, sporednim stvarima o životu, one su tekako bitne, jer vidimo ovaj primjer kaborskog azaba, da čovjek zbog sitne stvari može ovaj da dobije kaburski azab, jer ništa nije nebitno u islamu, ništa nije nebitno. Sve je bitno, ali ima nešto što je bitni i ono što je manje bitno.